Rugăciunea 98. Pentru dobândirea cântecului iubirii amestecat cu lacrimi. Aleluia slavă ție, preasfântă trăime, te iubim și mulțumim, fiindcă lacrimile bucuriei, ochii cugetului și inimii ne-ai spălat, de orbirea untrică ne-ai vendecat. Privirea luminii în ochii noștri ai așezat, cu imire, minunile cele Dumnezești la le le-am contemplat. Un cântec al rugăciunii Gel, pe care buzele noastre au îndrăznit să-l rostească, a înfilipat, când în Ierusalimul cel ceresc cu Duhul am intrat. Aleluia Slavăție prea preasfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă din sărăcia de cerșetori ai lumii, de robi ai timpului, ne-ai scos din lumina cea sărăcită în fieri veșmânt ne-ai dat. Comoara darurilor tale, în sufletul nostru ai așezat. Peștera imii noastre în templu de lumină s-a schimbat. Oceanul nesfârșit al slavei tale l-am contemplat și putere să intrăm ne-ai dat. Când rugăciunea ghiel am incantat. Aleluia, slavă ție, Sfântă trăime, te iubim și îți mulțumim, fiindcă viața cea veșnică pentru tine ne-ai dat. Ochii care văd cele nevăzute încăpătat, odihna minții fără gânduri, nemișcarea bucuriei, auzirea Sintelor Scripturi, puterea și înțelesurile lor cele adânci n am aflat. Când pe cerul sufletului nostru, soarele Tatălui Celesc s-a arătat, glasul Domnului Iisus Hristos, în bolțile cugetului l-am ascultat și cu razele tale oglinda conștiinței neiluminat.